Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujitale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu o pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, milosti fii mie păcătosului! Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul! Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă, fără de număr am greșit, Doamne iartă-mă! Doamne și stăpânul vieții mele,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 Amin.